Канал Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор – Еріх Марія Ремарк. Розділ 17. Декілька днів я торгував її кухонним начинням – бляшаними тертушками, ножами, овочерізками та різним дріб'язком, який не треба було носити у громістких чемоданах. Разів зодва я повертався до нашої кімнати трохи раніше, ніж звичайно, і не заставав Гелен. Я чекав її, не покоївся, але консьєжерка пояснила мені, що ніхто за Гелен не приходив, і що вона часто виходить надовго з дому. Одного разу вона повернулася пізно ввечері. Обличчя її було суворе, на мене вона і не глянула. Я не знав, що робити. Але не розпитувати її було б ще дивніше, аніж запитати. Тому я все ж таки спитав. «Де ти була, Гелен?» «Ходила на прогулянку», – відповіла вона. «В таку погоду?» «Так, у таку погоду. Не стеж за мною». «Я не стежу», – сказав я. «Тільки турбувався, чи не схопила тебе поліція». Вона сухо засміялась. «Поліція мене вже не схопить!» «Я хотів би вірити в це!» Гелен пильно подивилась на мене. «Якщо ти й далі будеш питати, я знову піду. Я не терплю, коли за мною стежать. Розумієш чи ні? Будинки на вулицях не стежать за мною. Їм до мене байдуже. І людям, які проходять повз мене, теж байдуже. Вони не питають мене і не стежать за мною. Мені стало ясно, що вона мала на увазі. На вулиці ніхто нічого не знав про її хворобу. Там вона була просто жінка, а не пацієнтка. А їй хотілося бути жінкою, хотілося жити. Бути пацієнткою означало для неї повільну смерть. Вночі вона плакала у сні, а вранці усе забувала. Вона не зносила сутінок, вони душили її налякане серце, наче отруйне павутиння. Я бачив, що вона дедалі більше вживає наркотичних засобів. Я звернувся до Леві, що колись був лікарем, а тепер гендлював гороскопами. Він пояснив мені, що лікувати вже пізно. Те ж саме казав і Дюбуа. Тепер вона частіше поверталась додому пізно ввечері. Боялася, щоб я її не розпитував, а я вже ні про що й не питав. Одного разу, коли я був удома сам, хтось прислав букет червоних троянд. Я пішов з дому, а коли повернувся, букета вже не було. Гелен почала пити. Дехто вважав за потрібне повідомити мене, що її бачили в барах, та й не саму. Я все вештався біля американського консульства. Тепер мені вже дозволяли чекати у вестибюлі, та дні минали, а нічого нового не було. Потім мене спіймали. Метрів за двадцять від консульства поліція раптом оточила емігрантів. Я спробував прорватися до консульства, але це тільки викликало ще більшу підозру до мене. Побачивши, як Лахман зник у дверях, я рвонув, пробився крізь кордон, але впав, зачепившись за підставлену жандармом ногу. «Отого суб'єкта, за всяку ціну», – сказав посміхаючись якийсь чоловік у цивільному. «Він щось надто вже поспішає». Перевірили наші документи. Шістьох із нас затримали. Поліція зникла, а нас раптом оточили люди в цивільному. Нас відтіснили, запхали у закриту вантажну машину і привезли до якогось будинку в передмісті, що одиноко стояв у садку. «Коли я тепер вам розповідаю, все це схоже на поганий кінофільм», – сказав Шварц. «Але хіба всі ці останні дев'ять років не були якимось бездарним, кривавим фільмом?» «Ви потрапили в гестапо?» – спитав я. Шварц кивнув. Тепер мені здається чудом, що вони не схопили мене раніше. Я ж бо знав, що Георг не перестане шукати нас. Молодик, що весь час посміхався, забравши у мене документи, проговорився про це. На нещастя, паспорт Гелен теж був у мене. Я взяв його, йдучи до консульства. «Нарешті ми спіймали одну з наших рибок», – сказав тоді молодик. Друга теж незабаром буде в нас. Посміхаючись, він ударив мене в обличчя рукою, на якій було повно перснів. Ви, може, іншої думки, шварце? Я витер кров. Перснями він роздер мені губу. У кімнаті, крім того молодика, було ще двоє в цивільному. Чи, може, ви не хочете самі дати нам адресу? запитав з усмішкою молодик. «Немає її в мене!» – відказав я. «Я сам шукаю свою дружину. Тиждень тому ми посварились, і вона кудись втекла!» «Посварились? Як це не гарно!» Молодик ще раз ударив мене в обличчя. «Ось тобі, щоб не сварився!» «Може його погойдати, начальнику?» – спитав один з тих бовдурів, що стояли позад мене. Молодик із дівочим обличчям знову посміхнувся. «Поясніть йому, Меллер, що то означає «погойдати»!» Меллер пояснив, що мене підв'яжуть за статеві органи, а потім будуть колихати. «Ви знайомі з цією забавою? Адже один раз ви вже були в таборі!» Звернувся до мене молодик. «Такого я ще не знав». «Це мій винахід», – зізнався він. «Але спершу ми можемо зробити простішу операцію. Просто візьмемо та й перев'яжемо ваші коштовності так міцно, що в них не проникне жодна крапля крові. Уявляєте собі, як через годину ви будете галасувати? А щоб ви тоді поводились пристойно і спокійно, ми напхаємо вам повний рот тирси». У нього були якісь незвичайні, наче склянні, світло-блакитні очі. «У нас є багато різних веселих штукарів», – вів далі молодик. «Вам відомо, наприклад, які витівки можна робити із вогнем?» Обидва підлеглі його бочки зареготали. «Скажімо, що можна зробити тоненькою розжареною дротинкою?» – посміхаючись, розповів молодик. Продіваючи її в вуха або в ніздрі, можна багато чого досягти, псевдошварце. Вся вигода в тому, що тепер ви цілком і без обмежень перебуваєте в нашому розпорядженні для всяких експериментів. Він боляче наступив мені на ногу. Коли він стояв отак перед самим моїм носом, на мене війнуло французьким парфумом. Я не ворухнувся. Знав, що чинити опір безглуздо, а удавати з себе героя ще безглуздіше. Зламавши мою мужність, кати мали б велику втіху. Після наступного удару, який завдав мені палицею, я, застогнавши, упав. Пролунав регіт. «Підбадьорить його трохи, Меллер!» – ніжним голосом наказав молодик. Меллер затягнувся сигаретою, Нахилився до мене і приклав до моєї повіки. Я відчув такий біль, ніби мені сипнули в око гарячої тирси. Всі троє зареготали. «Вставай, хлопчику!» – сказав молодий сміхун. Похитуючись, я підвівся. Не встиг я ще встати на ноги, як він ударив мене знову. «Це лише вправи, щоб зігрітися!» – пояснив він. Поспішати нікуди, попереду ще ціле життя. Я хотів сказати, ваше життя, Шварце. Якщо й далі будете симулювати, то ми для вас маємо чудову несподіванку. Станете рачки літати в повітрі. Я не симулюю, відповів я. Я тяжко хворий на серце. Може статися, що наступного разу я зовсім не підведусь, що б ви там не робили. Сміхун обернувся до своїх бичків. «То наш хлопчик хворий на серце? Щось не віриться?» Він ще раз ударив мене, але я відчув, що своїми словами справив на нього певне враження. Передати мені Георгові мертвим він не міг. «Ще не пригадали адреси?» – запитав він. «Для вас простіше сказати її зараз, аніж потім». Коли уже не буде зубів? Я не знаю її, хоч дуже хотів би знати. Ти наш хлопчик просто герой, ну чудово. Шкода тільки, що крім нас цього ніхто і не побачить. Він топтав мене, аж поки стомився. Я лежав на підлозі і намагався захистити обличчя та статеві органи. От так, сказав він нарешті. А тепер замкнемо нашого хлопчика в підвал. Потім повечеряємо, а тоді вже візьмемось до справи як слід. Буде славне нічне засідання. Все це було мені вже знайомо. Ті тортури поряд із Гетта і Шиллером належали до культури фашистських молодичків, і я вже пройшов був таку школу в німецькому концтаборі. Але в мене була ще отрута. Мене обшукали досить поверхово, і ампулки не знайшли. Лишилося у мене і лезо безпечної бритви, вправлене у шматок пробкового дерева і зашите у підкладку штанів. Його теж не знайшли. Я лежав у пітьмі. Дивна річ, розпач у таких ситуаціях виникає не від того, що тебе ще чекає, а від того, що ти був такий дурний і попався. Лахман бачив, як мене схопили. Правда, він не знав, що то було гестапо, бо ж у тій акції брали участь і французька поліція. Але коли я за кілька днів не повернусь, Гелен спробує довідатись через поліцію, хто мене тримає під арештом. І тоді вона сама прийде. Питання лише в тому, чи схоче той сміхун чекати. Я міркував собі, що йому треба було б якнайшвидше поінформувати Георга. Але Георг у Марселі. То він допитає мене ще цього вечора. Георг був у Марселі. Гелен таки не помилилась. Він приїхав і взявся за мене. Не хочу про це розповідати. Коли я знепритомнів, мене обливали водою потім відтягли назад до підвалу. Тільки отрута, що була в мене, допомогла перетерпіти муки. На щастя, Георгові бракувало терпіння та всі ті вишукані тортури, що їх обіцяв Сміхун, але у своєму роді і Георг був на висоті. «Уночі він прийшов ще раз до мене», – вів далі Шварц. Сів на табуретку, розщепирив ноги. То був символ абсолютної влади, якого ми, здавалося, позбулися уже давно, ще у 19 столітті, і який проте став прикметою 20-го. За один день я побачив зло у двох варіантах – того Сміхуна і Георга, зло абсолютне і зло брутальне. З них Сміхун був гірший, якщо можна тут розрізняти якісь нюанси. Він катував заради втіхи, а Георг, щоб добитись свого. Тим часом я придумав один план. Мені якимось чином треба було вибратись із того будинку. Отож, коли Георг сидів біля мене, я удавав ніби мене зломлено. Я мовляв ладен сказати все, якщо він мене пощадить. На його обличчі з'явився ситий, презирливий оскал людини, що ніколи не перебувала в подібній ситуації, а тому вважає, ніби вона вийшла б з неї як герой у шкільній читанці. Але такі типи ніколи не відтримують. Знаю, докинув я, я чув колись, як заволав один гестапівський офіцер, коли прищикнув собі пальця, вбиваючи в'язнь стелевим ланцюгом а той, коли убивали, мовчав. «Георг пнув мене чоботом», – розповідав Шварц. «То ти ще хочеш ставити свої умови?» – запитав він. «Я не ставлю умов», – заперечив я. «Але якщо ви повернете Гелен до Німеччини, вона знову втече або вчинить самогубство». «Дурниці!» – засупів Георг. «Гелен не дорожить життям», – сказав я. «Вона знає, що в неї рак, і що їй уже не вилікуватись». Георг вирячився на мене. «Брешеш, стерво! У неї жіноча хвороба, а не рак!» «У неї рак. Я про це дізнався ще в Цюриху при першій операції. Уже тоді було запізно лікувати». І їй про це сказали. Хто сказав? Лікар, який оперував її. Вона вимагала від нього правди. От свиня, сказав Георг. Ну, я ще доберусь до тієї сволоти. За який-небудь рік ми зробимо Швейцарію німецькою. От недолюдок. Мені хотілося, щоб Гелен повернулась додому, сказав я. Та вона відмовилась, але гадаю, вона погодилась би, якби я їй сказав, що нам треба розлучитись. Просто сміх. Я зміг би повестись так огидно, що вона зненавиділа б мене на все життя. Я бачив, як напружено думав Георг. Я сперся на руки і не зводив з нього очей. Мені заболіло перенісся так намагався я нав'язати йому свою волю. Як це, нарешті, вимовив він. Вона боїться, що від неї вже тхне і що нею гидують. Якщо я таке скажу, вона може зректись. Георг роздумував. Я, здається, міг навіть проститкувати за ходом його думок. Він розумів, що моя пропозиція сприятлива для нього. Навіть коли б він і вибив з мене адресу Гелен, вона ще більше зненавиділа б його. Якщо ж я поставлюсь до неї як негідник, вона зненавидить мене, а він зможе виступити в ролі рятівника і сказати їй, хіба я не казав тобі завжди про це. «Де вона мешкає?» – запитав він. Я назвав вигадану адресу. «Будинок має з півдесятка виходів», – додав я. «Через підвал і суміжні вулиці вона зможе легко втекти, якщо з'явиться поліція. Та вона не втече, якщо прийду я сам». «Або я», – перебив Георг. «Вона подумає, що ви мене вбили, а в неї є отрута». «Дурощі!» – я чекав. А що ти за це хочеш? спитав Георг. Щоб ви мене відпустили. Він усміхнувся. Його посмішка нагадувала оскал звіра, я одразу зрозумів, що він нізащо в світі не відпустить мене. Гаразд, трохи згодом сказав він, поїдеш зі мною. Я буду стежити, щоб ти не виконав якогось коника. Ти скажеш це, їй. При мені. Я кивнув. Ну, давай. Георг підвівся з табуретки. Умийся, он там під краном. Я беру його з собою, кинув Георг одному з гестапівських бовдурів, що сидів у кімнаті і, забавляючись, приміряв собі оленячі роги. Той викинув руку у нацистському вітанні і побіг відчинити дверцята Георгової машини. «Сідай сюди, поряд!» – наказав Георг. «Дорогу знаєш?» «Звідси? Ні, знаю тільки від Канонб'єр». Ми помчали крізь вітряну і холодну ніч. Я сподівався, що коли машина їхатиме повільніше або десь зупиниться, мені вдасться якось вискочити з неї. Але Георг мої дверцята замкнув. Кричати теж було марно. Ніхто не прийде на допомогу людині, яка гукає з німецької машини. Крім того, поки я двічі гукну з закритого лімузина, Георг приб'є мене. «Гляди мені, я сподіваюся, що ти сказав правду», – сказав Георг. «А якщо дуриш мені голову, то я звалю відрізати з тебе шкіру і посипати перцем». Я сидів, зіщулившись на своєму місці, коли машина загальмувала перед якимось возом, що несподівано виринув із темряви, я навмисне клюнув носом об стінку кабіни. «Ти мені не придурюйся, боягуза, не прикидайся непритомним!» – гаркнув Георг. «Я зовсім ослаб», – відповів я, поворі підводячись. «Жалюгідна ганчірка!» Тим часом я відірвав підкладку за поясом штанів. Коли машина загальмувала вдруге, я намацав руками лезо бритви. На третій раз я, вдарившись головою об запобіжне скло, уже встиг вийняти лезо. В темряві машини Георг не міг побачити, що у мене в руці. Шварц підвів голову. У нього на чолі виступили дрібненькі крапельки поту. Він би ні за що в світі не відпустив би мене, – мовив Шварц. – Адже і ви так гадаєте. Звичайно, не відпустив би. На повороті я раптом голосно гукнув обережно зліва. Мій несподіваний крик подіяв швидше, ніж Георг устиг щось подумати. Голова його мимоволі сіпнулась ліворуч, і він загальмував міцніше, охопивши руками кермо. У ту ж мить я кинувся на нього. Лезо, вправлене в шматочок пробки, було невелике, але я різонув ним з боку по шиї і з силою потягнув через дихальне горло. Випустивши кермо, Георг схопився рукою за горло. Потім безсило похилився на ліві дверцята. Машина рвонулася і врізалась у густий чагарник. Дверцята розчинилися навстіж, і Георг випав з машини. З нього цівкою текла кров, він кілька хрипів. Я вибрався з машини і прислухався. В навколишній тиші мотор здавався аж ревів. Я вимкнув його, і тоді тиша зашуміла, наче вітер. То шуміла кров у моїх вухах. Спостерігаючи за Георгом, я шукав своє лезо. Воно блищало на підніжці машини. Я взяв його в руки і став чекати. Я не був певен, що Георг не схопиться на ноги. Трохи згодом він дригнув кілька разів ногами і завмер. Я кинув лезо, потім знову підняв і встромив в землю. Вимкнув світло і знову прислухався. Навколо було тихо. Я не продумав заздалегідь, що робитиму далі, Отож, тепер мусив діяти якомога швидше. Чим пізніше розкриється вбивство, тим краще для мене. Я роздягнув Георга і спакував його речі. Потім відтягнув труп у кущі. Коли його знайдуть, мене певний час, а далі мене ще якийсь час, коли з'ясують, чиє то тіло. Може мені пощастить, і його просто не впізнають. Перевіривши машину, я переконався, що вона справна. Я вивів її знову на дорогу. Тут мене занудило, і я вирвав. У машині знайшовся кишеньковий ліхтарик. Сидіння і дверцята були забризкані кров'ю, але все те було обтягнуто шкірою, тому кров стиралася легко. Ставши біля канави, я Георговою сорочкою помив машину, змив кров із-під ніжки. Підсвічуючи собі ліхтариком, я витирав машину, поки вона стала зовсім чиста. Потім помився сам і знову сів за кермо. Мені гідко було сидіти на місці Георга. У мене було таке відчуття, ніби він ось-ось стрибне з темряви прямо мені на спину. Я ввімкнув мотор і поїхав. Машину я лишив на певній відстані від квартири і у провулку. Саме йшов дощ, я перетнув вулицю і глибоко зітхнув. Поступово знову став відчувати, як болить моє побите тіло. Я зупинився перед вітриною продуктового магазину, у якій лежала риба, і збоку побачив дзеркало. На сріблястій поверхні неосвітленого скла важко було розглити як слід, та я все ж побачив, що обличчя моє розпухло і рясніє синяками. Я глибоко вдихнув вологе повітря. Здавалося, неймовірним, що я лише кілька годин тому був на цій вулиці, відтоді, ніби минула ціла вічність. Мені вдалося непомітно пройти повз консьєжерку. Вона вже спала і тільки щось пробурмотіла уві сні. Пізній прихід пожильців для неї не був чимось незвичайним. Я хутко подався сходами на гору. Гелен у кімнаті не було. Я поглянув на ліжко, на одягну шафу. Канарейка, розбуджена світлом, почала співати. У ту ж мить на вікні з'явилась кішка і вп'яли блискучими очима у кімнату, наче проклята душа. Я почекав кілька хвилин. Потім тихенько прокрався до кімнати лахмана і обережно постукав у двері. Той одразу ж прокинувся. Біженці сплять сторожко. Це ви, промовив Лахман, а потім глянув на мене і замовк. Ви ще небудь сказали моїй дружині? – спитав я. Він похитав головою. Її не було вдома. Я заходив годину тому, вона ще не повернулась. Ну і слава Богу! Лахман дивився на мене як на божевільного. Слава Богу! — сказав я ще раз. — Тоді її, напевно, не схопили. Вона просто кудись вийшла. — Просто кудись вийшла, — повторив Лахман. — А що сталося з вами? — спитав він. — Мене допитували, а потім... потім я втік. — Поліція? — Ні, гестапо. Але те вже минулось. Лягайте знову спати. Гестапо познає де ви? В такому разі я не був би тут. Ще до світанку я зникну звідси. Секундочку. Лахман видобув кілька образів і чоток. Візьміть, часом це впливає чудодійно. Гіршу вдалося із цими речами перейти кордон. Народ в Піранеях дуже побожний. Ці речі благословив сам Папа Римський. «Справді?» – Лахман відповів мені з чарівною усмішкою. «Якщо вони рятують нас, то їх благословив сам Бог. До побачення, Шварце!» Я повернувся до своєї кімнати і почав спаковувати речі. Я відчув себе спустошеним, але нерви у мене були напружені як струни. У шухляді у Гелен я знайшов пачку листів із адресою на марсельський поштмат до запитання. Я машинально поклав їх в чемодан. Знайшов паризьку вечірню сукню Гелен і теж поклав її туди. Потім сів до умивальника і запустив руку у воду. Обпечені пальці нестерпно боліли. Коли я глибоко вдихнув, боліло і в грудях. Я бездумно дивився на вологі дахи будівель. Нарешті я почув кроки Гелен. Вона стала в дверях, як прекрасний умираючий ангел. «Що це ти робиш?» Вона ще нічого не знала. «Що трапилось?» «Нам треба тікати, Гелен», – відповів я. І «Якнайшвидше». «Георг?» Я мовчки кивнув. У думці вирішив розповідати про свою пригоду якомога менше. «Що з тобою сталося?» – злякано спитала вона, придивляючись до мене. «Мене арештували. Потім я втік. Вони шукатимуть мене». «То треба втікати? Негайно. Куди?» «До Іспанії. Але як?» «Поки можна буде на машині». «Ти можеш швиденько зібратись?» «Можу». Гелен похитнулась. «Болить?» – здогадався я. Вона кивнула. «Хто це стоїть отам біля дверей?» – промайнуло в мене в голові. Вона видалась мені зовсім чужою. «У тебе ще є ампули?» – запитав я. «Вже мало. Ми дістанемо ще». — Вийди на хвилинку з кімнати, — попросила вона. Я стояв у коридорі. То тут, то там трохи прочинялися двері. Крізь щілини блищали очі лемурів. Витикалися обличчя однооких поліфемів-карликів зі скривавленими устами. Лахман у довгих сірих підштанниках, наче трав'яний коник, вискочив по сходах нагору і втиснув мені в руки пляшку коньяку. «В дорозі знадобиться», – сказав він. Я зразу ж надпив трохи з пляшки. «У мене є гроші», – мовив я. «Ось, нате, і принесіть мені ще одну повну пляшку». Перед цим, оглядаючи кишені Георга, я взяв собі його гаманець, у якому було чимало грошей. Хотів був викинути його, але потім передумав. Знайшов у ньому і Георгів паспорт, що лежав поряд із паспортом Гелен, та поряд з моїм. Костюм Георга я зв'язав у вузол, запхнув усерединю каменюку і кинув у воду у гавань. Оглянувши при світлі кишенькового ліхтарика той паспорт, я поїхав до Григоріуса, підняв його з постелі і попросив замінити фотокартку Георга моєю. Спершу він вжахнувся і не хотів нічого робити. Підробляти емігрантські паспорти було його ремеслом, і в цьому ділі він вважав себе справедливішим за Бога, якого винив у всіх нещастях. Але паспорта високого естапівського чиновника він ще ніколи й не бачив. Я пояснив, що йому, як митцеві, не обов'язково скріпляти своїм підписом той витвір. За все, мовляв, відповідаю і я, і про його роль у цьому ніхто не дізнається. А якщо вас катуватимуть, я показав йому свої руки і вказав на обличчя. Через годину я вийду звідси, мовив я, як емігрант, я з таким обличчям не проїду й 10 кілометрів, а мені треба тікати через кордон. Це єдиний для мене вихід. «Ось мій паспорт. Зніміть копію із мого фото і приліпіть у цей паспорт. Скільки це коштуватиме? У мене є гроші!» Зрештою Григоріус погодився. Лахман приніс другу пляшку коньяку. Я заплатив йому і повернувся до своєї кімнати. Гелен стояла біля свого нічного столика. Шухляда, із якої я виняв листи, була відкрита. Гелен закрила її і підійшла до мене. «Це все зробив з тобою Георг?» – запитала вона. «Там був цілий консорціум», – відповів я. «Прокляття на його голову!» Вона підійшла до вікна і відчинила його. Кішка стрибнула геть. «Прокляття на його голову!» Повторила Гелен так переконливо і запально, ніби замовляла нечисту силу в якомусь містичному ритуалі. «Будь він проклятий на все життя і до віку!» Я взяв її за стиснуті в кулак руки і відвів від вікна. «Нам треба тікати звідси». Ми спустилися вниз по сходах. З усіх дверей нас провожали поглядами. З однієї кімнати нам помахав сірий рукав. «Шварце, тільки не беріть рюкзак. Жандарми пильні до рюкзаків. У мене є чемодан із дешевої штучної шкіри. Дуже шикарний». «Спасибі», – відповів я. «Тепер мені не потрібен ніякий чемодан. Потрібне лише щастя». «Ми всі бажаємо вам успіху». Гелен уже вийшла на вулицю. Звідти чутно було розмову. Якась промокла повія радила Гелен повертатись додому. Мовляв, дощ зіпсує усе. Немає жодного клієнта. От і добре, подумав я. Мені якраз і потрібно, і були безлюдні вулиці. Побачивши автомашину, Гелен оторопіла. Я вкрав її, пояснив я. На ній ми повинні від'їхати якомога далі звідси. Сідай. На дворі ще було темно. Дощ лив такий, що по вітровому склу вода текла струмком. Якщо на підніжці, де і лишилась кров, тепер усе змиє дощем. Я зупинив машину віддалік будинку, у якому жив Григоріус. «Станюсь тут у захистку», – звернувся я до Гелен, вказавши на скляний піддашок магазину, в якому продавались рибальські снасті. «А хіба не можна посидіти в машині?» «Ні, якщо хтось підійде, удавай, ніби чекаєш тут клієнта. Я скоро повернусь». Григоріус уже зробив усе, що треба. Його страх поступився перед гордістю митця. «Клопоту завдав тільки мундир», – розповідав він. «Ви ж зняті у цивільному костюмі. Ось погляньте, я просто взяв та й відрізав голову гестапівця». Виявилось, він відклеїв фотокартку Георга, вирізав з неї голову і шию, а те, що лишилося в груди Георга в мундирі, наклав на мою картку і весь цей монтаж перефотографував. Оберштурбан Фюрер Шварц, пишаючись, мовив він. Фотокартка вже просохла, і він приліпив її на місце. Печатка не дуже вдалась. Якщо хтось добре придивиться, то може помітити підробку. Але в такому випадку вам однаково не уникнути біди, навіть коли б початка була справжня. А ось вам і ваш старий паспорт. Повертаю непошкодженим. Він віддав мені два паспорта і рештки фотокартки Георга. Йдучи вниз по сходах, я порвав те фото на дрібненькі шматочки, а на вулиці викинув їх у воду, що текла в каналізацію. Гелен чекала. Я ще раніше перевірив машину. Баки були повні пального. Якщо все буде гаразд, заправки вистачить до самої Іспанії. Мені щастило й далі в шухляді арматурного щитка лежала книжечка талонів на право переїзду франко іспанського кордону, нею вже скористалися двічі. Я вирішив не переїздити кордон там, де машина вже побувала. У машині я ще знайшов схему шосейних доріг Франції, рукавички і Атлас Європи для автомобілістів. Машина мчала крізь дощ, до ранку лишалося ще кілька годин. Ми їхали в напрямку Перпіньяна. поки розвидниться, я мав намір нікуди не звертатись шосе. Може, я поведу машину? запропонувала Гелен. У тебе ж поранені руки. А ти зможеш? Ти цієї ночі зовсім не спала. Ти теж не спав. Я поглянув на неї. Вона була на диво свіжа і зовні спокійна. Хочеш ковток коньяку? Ні, я буду вести машину, поки десь трапиться нагода випити кави. Лахман дав мені ще одну пляшку. Я дістав з кишені пальто пляшку, але Генлен похитала головою. Вона зробила укол і певний час пити не могла. Нехай пізніше, лагідно сказала вона. Спробуй заснути. Будемо вести машину по черзі. Гелен вела машину краще за мене. Згодом вона почала тихенько наспівувати якоїсь монотонної пісеньки. Досі я був нервово збуджений, а тепер шелест машини і приглушений монотонний спів почав заколисувати мене. Я знав, що мені конче треба поспати, але що хвилини, здригаючись, прокидався. За вікном машини пролітали сірі краєвиди, і ми ввімкнули фари, незважаючи на інструкцію про затемнення. «Ти вбив його?» – раптом спитала Гелен. «Так. Ти змушений був це зробити?» «Так. Ми їхали все далі. Я сидів, втупившись в шосе. В моїй голові роїлися різні думки, а потім я поринув у сон. Коли прокинувся, дощ перестав, і у мене було таке відчуття, ніби все це мені приснилось». Все, що я допіру сказав тобі, неправда, мовив я. Я знаю, відповіла Гелен. То був не він. Знаю, вона й не глянула на мене. Кінець 17-го розділу. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук.